Станіслав Лем Едем Текст читає Сергій Робчук Одинадцять Дорога кривуляла. Нахил дороги зменшився, стіни заростів подекуди зовсім затискали захисника. Бадилля билося об скло довкола башточки, час від часу на коліна хімікові або лікарєві падав гронестий стручок. Лікар підніс один із них до носа і здивовано зауважив. Приємно пахне. Усі троє були в чудовому настрої. Іскрісте небо набирало дедалі більшої рельєфності і глибини. Тліла масивна брила чумацького шляху, легкий вітерець і слабким шелестом прочісував гущавину. Захисник котився м'яко, видаючи чутне, співуче вурчання. «Цікава річ, найдемі зовсім не видно щупальців», – зауважив лікар. «Усі книжки, які мені доводилося читати, писали про щупальці, що освиваються і душать людей на інших планетах». А їхні жителі мають по шість пальців», – докинув хімік. «Чомусь майже завжди по шість. Ти часом не знаєш, чому?» «Шість – це мистичне число», – відповів лікар. «Двічі по три дорівнює шість, а будь-який фокус повторюють тричі». на верстини-сінітниці, якщо не хочеш, щоб я збився з дороги», – сказав інженер. Він ніяк не міг наважитися увімкнути фари, хоч уже майже нічого не бачив, але ніч була... Напрочуд гарний інженер знав, що це враження зникне, тільки-но він увімкне світло. Їхати з радаром йому теж не хотілося. Спершу довелося б закрити башточки. Він ледве бачив власні руки, які лежали на кермі. Тільки індикатори й прилади на щитках перед ним і нижче, в глибині машини, тліли блідим, салатновим та рожевим світлом. А стрілки атомних індикаторів тремтіли ніжно-оранжевими зірочками. «Ти можеш зв'язатися з ракетою?» – запитав лікар. «Ні», – відповів інженер. «Тут нема зони Гевісайда. Точніше вона є, але дірява, як решето. Про зв'язок на коротких хвилях нічого й думати. А змонтувати другий передавач у нас не було часу. Та ти сам це добре знаєш». Незабаром гусениці загуркотіли. Машина загоїдилася, інженер на мить увімкнув світло і побачив, що вони їдуть по білих кругляках. Високо над заростями замаячили фантастичні силуети вапнякових шпилів. Захисник котився висохлим дном у щелини. Інженерові це не зовсім сподобалося, бо він не знав, куди приведе їх дорога, а таких стрімких стін не взяв би навіть захисник. Каміння ставало дедалі більше. Зарості розірвалися вже на окремі грубки, які чорніли під світлом фар. Дорога звивалася. Спершу вона вела під гору, а потім майже вирівнялася. Скелі по один бік стали нижчими. Нарешті вони зникли зовсім, і захисник опинився на похилому лузі, облямованому вгорі вапняковими заломами. Від них тяглися неглибокі кам'янисті канави. Між камінням біля самісінької поверхні велося довге, сріблясто-зелене у світлі фар покручене бадилля. Їхали вже майже 15 хвилин, надто відхилившись на північний схід. І пора було повертатися на свій курс, але зробити це не давало змоги вапнякове пасмо, вздовж якого рухався захисник. Нам усе ж таки пощастило. Ні сіло, ні впало, сказав хімік. Ми могли звалитися в озеро або на скелі налетіти. Я сумніваюся, чи нам удалося б звідти викараскатися. Твоя правда, відповів інженер і додав. Стривайте, но. Ну. Дорогу їм перегородило щось кошлате, схоже на сітку з довгими волосяними турочками. Захисник повільно під'їхав ближче і вперся носом у цю перешкоду. Інженер плавно натиснув на акселератор, і дивна сітка з тихим тріском розпанахалася і щезла, вдавлена в ґрунт гусеницями. Фари вихопили з морокку ліс високих чорних силуетів, схожих на скам'яніле військо в розгорненому строю. Перед носом машини раптом виринув шпичастий постамент, і вона трохи не наїхала на нього. Спалахнув великий центральний прожектор. Промінь світла лизнув чорну колону поповз по ній угору. Це була гігантська статуя, в якій, напруживши зір, можна було розпізнати торс дуплекса. Тільки невеликий його торс, маленький, збільшений до небачених розмірів. Дуплекс стояв, піднявши перехрещені руки, ледь нахиливши пласке запале обличчя чотирма симетричними ямками, немовби чотирма орбітами з поглядів з височини на людей. У дуплексів, з якими вони досі стикалися, були зовсім інші обличчя. Вражені прибульці довго не могли вимовитись слова. Потім язик світла сповз зі статуї, Ковзнув у глибт темряви, наштовхнувшись на інші постаменти. Одні з них були високі, інші низькі. На них височили торси. Чорні, плямисті, подекиди молочно-білі, немов би вирізані з кості. Ці обличчя мали по четверо очей. Деякі були дивно деформовані, наче на бряклі, з величезним валом лоба. А ще далі, метрів, мабуть, за двісті від того місця, де зупинився захисник, тягнувся мур, з якого стирчали розкинуті, переплетені або схрещені руки, надприродної величини. Усі вони, здавалося, вказували на різні сторони зоряного неба. «Це… це ще схоже на кладовище», – сказав хімік, зниживши голос до шепоту. Лікар уже вилазив на задню броню, хімік поспішив за ним. Інженер повернув конус прожектора в інший бік, туди, де раніше стерчав вапняковий бар'єр, і замість нього побачив рідку шпалеру фігур зі змазаним, немов би, змитим рельєфом. Погляд безпорадно блукав у цьому складному переплетені форм, іноді здавалося, що отот -от він угледів у них щось знайоме, але потім усе ставало знову незбагненним. Хімік та лікар повільно йшли поміж статуями. Інженер присвічував із башточки. Йому вже кілька хвилин здавалося, що він чує далекий плаксивий вереск, але захоплений незвичайним видовищем не звернув увагу на ці відголоски такі слабкі й невиразні, що важко було зрозуміти, звідки вони долинають. Промінь прожектора поплив над головами в лікаря та хіміка, вилущуючи все нові нові фігури. Нараз зовсім близько почулося сичання, поміж рядами статуй, повільно розповзаючись, попливли отруйні сірі клуби, а крізь них з протяжним стогоном, кашлем, плачем, скачучим чав нато в дуплексі. Над ними розвивалося якесь лахміття, літали якісь клапті, дуплекси бігли на осліп, штовхаючись і налітаючи один на одного. Інженер стрибнув на сидіння, схопився за важель. Перше, про що він подумав, то це під'їхати до лікаря-хіміка. За сто кроків попереду, в кінці зарослої алейки, світло прожектора вихопило з темряві інші бліді обличчя, які приголомшено дивились на постаті, що мчали вперед. Але він не міг зрушити з місця, бо втікачі не звертали ніякої уваги на машину. Пробігали під самісіньким її носом, кілька великих кіл упало, пронизливе сичання лунало вже зовсім близько. Здавалося, воно виривається звідки знизу. З-поміж найближчих постаментів, освітлених прожекторами захисника, за кілька сантиметрів над ґрунтом випав з кінець гнучкої труби, з якої бив струмінь піни. Бризкаючи на ґрунт, піна починала бурхливо диміти, затягуючи все довкола сірою запоною. Коли перша хвиля сірого туману огорнула башточку, інженер відчув, як йому в легені п'ялися тисячі колючок. Засліплений із залитим сльозами обличчям, він глухо скрикнув і, задихаючись, ридаючи від жахливого болю, різко натиснув на акселератор. Захисник стрибнув уперед, наче ним вистрілили, перекинув чорну статую, миттю видерся на неї та з риком переїхав. Інженер зовсім не міг дихати. Страшний біль ламав його навпіл. Однак башточки він не зачиняв, бо знав, що спершу треба забрати товаришів, тож їхав далі. Засліпленими очима ледве розрізняв статуї, які валилися з гуркутом, і який трощив захисник. Повітря стало трохи частішим. Він радше почув, ніж побачив, як лікар та хімік вискакують із заростів і видираються на броню. Хотів крикнути «залазьте», але з його спаленого горла вирвався тільки хрип. Товариші, заходячись від кашлю, стрибнули в машину. Інженер Навпомецький натиснув важель, металевий купол над ними зачинився, але туман, який розривав горло, все ще висів усередині кабіни. Інженер стогнав, з останніх сил боровся з ручкою сталевого трубопроводу. Кисень під високим тиском і згуком вирвався з редуктора. Інженер відчув, як його вдарило в обличчя. Відчуття було таке, наче хтось за цідивим кулаком межи очі. Він не звертав на це уваги, потонувши в живільному струмені. Товариші, прискорено дихаючи, навалилися йому на плечі. Фільтри працювали, кисень витискав із кабіни отруйний туман. Поступово всі троє прозріли але дихаючи ще відчували гострий біль у грудях. Кожен ковток повітря, здавалося, стікав по оголених ранах трахеї, та це відчуття швидко минало. Через кільканадцять секунд інженер бачив уже більш-менш добре. Він увімкнув екран. Між основами трикутних постаментів, у боковій алеці, до якої він не доїхав, ще здригалося кілька розпластаних тіл. Але більшість уже зовсім не ворушилися. Переплетені ручки, маленькі торси, Голови то зникали, то з'являлися за сірих клубів диму, які мляво перекочувалися. Інженер увімкнув зовнішній мікрофон. Почулося покашлювання та скиглення, які з кожною секундою слабшали і віддалялися. Ззаду щось затопотіло, хор розрізаних надірваних голосів і ще раз заревів десь біля сплетених білих фігур. Однак там не було видно нічого, крім одноманітного перекочування сірого туману. Інженер переконався, що башточка зачинена герметично і, сцепивши зуби, пересунув важелі керування. Захисник поволі розвертався на місці. Гусениці скреготали на кам'яних уламках. Три снопи світла прожекторів намагалися пробити хмару. Інженер повів машину вздовж розбитих статуй, шукаючи горло шиплячої труби. Він знайшов її попіння, що била вгору на боки за якихось 10 метрів. Хитка хвиля диму заливала вже підняті руки чергової постаті. «Ні!» – крикнув лікар. «Не стріляй! Там можуть бути живі!» Запізно. Екран на мить почорнів. Захисник підстрибнув, мов підкинутий страхітливим кулаком, і з жахливим скреготом упав. Прямовочі хвилі, ледве відірвавшись від, від вістрі захованого в корпусі генератора, відразу влучили у те, що викидало шиплячу піну, і антипротоновий заряд з'єднався з еквівалентною кількістю матерії. Коли екран спалахнув знову, між розкиданими далеко уламками постаментів З'яєв вогнений кратер. Інженер навіть не глянув на нього, а запруживши зір, сілкувався побачити, що сталося із залишком труби, куди вона щезла. Ще раз на місці розвернув машину на 90 градусів і повільно поїхав уздовж повалених вибуховою хвилою статуй. Сірій Туманди далі рідшав. Захисник поминув троє чи четверо розпростертих, накритих лахміттям тіл. Інженер пригальмував ліву гусеницю, щоб не наїхати на найближчі з них. Трохи нижче, в Гущавині, маяче величезний нерухомий силует. Там відкривалася видовжена галявина. На її краю сріблом блиснули постаті, які тікали в зарості. Замість маленьких торсів у них були неприродно-довгі вузькі приплющені з боків ковпаки чи шоломи, що закінчувалися вгорі якимись дзьобами. Спереду в захисника щось глухо гупнуло. Екран потемнів і знову спалахнув. Ліва фара погасла. Інженер повів машину темним узліссям. Другим центральним прожектором висвітив між віттям численні срібні плями, за якими щось почало дедалі швидше крутитися. На всі боки полетіли віття, цілі скошені кущі, величезна маса, яка оберталася, перемалюючи повітря у світлі прожекторів, метнулася вбік. Інженер прицілився у самісінький центр цього вихору і натиснув на педаль. Глухе сильне умф струснуло башточкою. Тільки но засвітився екран, інженер повернув башточку вбік. Враження було таке, наче щойно зійшло сонце. Захисник стояв майже посеред галявини. Нижче, де тільки набув гай, п'ята частина обрію обернулася на біле море вогню. Зорі зникли, повітря гарячково тремтіло. На тлі цієї повитої димом стіни до захисника посунула пузата, розіскрена яскравими спалахами куля. Інженер нічув нічого, крім гутотіння вогню. Захисник здавався щільно притиснутою до поверхні планети крихточкою, порівняною з цим громаддям, яке почало відозмінюватися ще швидше, перетворилося на високий, мов повітряна гора Смерч, перекреслений посередині чорним зигзагом. Інженер уже тримав його в перехресті прицілу, коли за кількасот метрів попереду помітив освітлені загравою бліді силуети втікачів. Ну тримайтеся!» – заривив він і раптом відчув, що у гурло йому вп'ялися сотні гвістків. Пролунали пекельний скрегіт, гуркіт. Захисник здригнувся від зіткнення зі смерчем. Інженерові на мить здалося, що башточка захисника падає на нього. Машина застогнала, затанцювала на всіх амортизаторах, броня загула, наче дзвін. Затріщала, мов би, лопаючись увздовж і впоперек. Екран на мить потемнів і знову просвітлів. Гуркіт не припинявся. Здавалося, сотня пекельних молотів люто гупає по верхній кришці. Цей оглушливий гуркіт потроху слабшав. Удари повільнішали. Кутастий важель ще кілька разів зі свистом розітнув повітря, і раптом броня задрижала від глухого протяжного скрегу то металу, що падав на неї. І кілька лап, ліниво скорочуючи свої павучі суглоби і знову їх випростуючи, лягли перед самісіньким носом захисника. Одна з них іще ледь помітним рухом розмірено барабанила в броню, немов погладжуючи її. Та нарешті й вона застигла непорушно. Інженер спробував зрушити з місця, Проте гусениці лише не якісь півметра просунулися вперед, заскриготали і заклинилися. Він увімкнув задній хід. І захисник поїхав. Повільно, урючи ґрунту ламками, що волоклися ззаду, машина сунулася, на рак. Нарешті її відпустило. Метал дзенькнув, і звільнений всюди хід рвучко стрибнув назад. Надлягаю, що й досі був охоплений вогнем, усі троє бачили 13-метрового розчавленого павука. Кукса одного з важелів і ще конвульсивно дряпала ґрунт. Між довгими кутастими кінцівками висіла рогата куля. Вона була відчинена, і з неї вискакували срібні постаті. Інженер машинально перевірив, чи немає когось на лінії пострілу, і натиснув педаль. Пролунав гуркіт, наче сонце спалахнуло на галявці. Уламки павука з виттям та свистом розлетілися на всі біч, у центрі здійнявся стовп киплячої глини, піску, легких мов солома пластівців кіптяви. Інженер зненацька відчув слабкість, його замлоїло. Холодний підкотився у нього по спині, як вода заливав обличчя. Умить занімілою рукою він ухопився за важель і раптом почув лікарів крик. Повертай, чуєш, повертай. З охопленої вогнем у логовини вдарив червонястий дим, немовби там, де досі стояв гай, вибухнув вулкан. Киплячий шлаг стікав по схилу, огортаючи полум'ям рештки прим'ятих заростів. Та повертаю. прошепотів інженер. Повертаю. Але він не рухався. Під усе ще скрапував з його обличчя. «Що з тобою?» – ніби з далекої далечі долинув до інженера лікарів голос. Він побачив над собою його обличчя, труснув головою, широко розплющив очі. «Що зі мною питаєш?» – «Нічого, нічого», – промивров інженер. Лікар знову відкинувся назад. Інженер увімкнув двигун. Захисник здригнувся, розвернувся на місці і поповз угору тією самою дорогою, якою з'їхав сюди. Лікар та хімік нічого не чули, бо всі звуки тонули в гоготінні велетенської пожежі, що шуміла, мов, океан. Єдина фара, центральний прожектор, вийшов з ладу під час зіткнення. Знову освітила повалені, перемішані з мертвими тілами статуї. І ті, і ті вкривав сірий металічний наліт. Закисник, проїхавши між уламками двох білих статуй, звернув на північ. Мов, корабель, що входить у воду, він розітнув і поклав на боки зарості, які хрустіли під гусеницями. Кілька блідих силуетів панічно втикали зі смуги світла. Швидкість зросла, машину кидало на нерівностях. Інженер важко дихав і міцніше стискав щелепи, щоб подолати млість. Перед очима в нього й досі кружляли пластівці кіпряви, все, що залишилося від срібних фігурок, які вистрибували з рогатої кулі. Попереду зажовтіла глиняста виїмка схилу. Захисник задер перед і поліз угору. Порожневіття стюбало по броні. Гусениці скреготали. По чомусь невидимому. Машина мчала дедалі швидше, то вгору, то вниз, перетинала неглибокі яри, перестрибувала через круті балки, пробивалась крізь густі зарості. Наче таран вона пройшла крізь гай павучих дерев. Їхні колючі черевця бомбардували броню безсильними м'якими ударами, і з жахливим і ісичанням закисник перемелівав бадиля та гілля. На задніх екранах усе ще червоніла заграва пожежі. Але вона поступово гасла. І нарешті все огорнула суцільна пітьма.